Wa ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah Wa khaira l-hadiha di Muhammadin sallallahu alaihi sallam Wa shharra l-umuri muhdathatu ha Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalalatun Wa kulla dalalatin fin nari Thumma emma ba'd Falëndërimet tona Absolutaj takojnë vëtëm Allahu Jelle Jalaluhu Zotit të botra vë kryusit të gjësis Ati cili nga kryua prej asgës dhe nga marr jetën Bamirsit absolut. Përshëndetet e Allahut xhallahu ala dhe mëshira e Tij, qofshim i më të mirë ndër zotërinë e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, biçoktëti besnik, mbi familja e Tij të ndarshme dhe mbi gjithë ata tësë të, të ndjekën rrugën e Tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Do tëvojna me lejnë Allahu xhallahu ardh një shkëputje nga varqul xheratave mbi historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe do të ndalmi Me disa ajetet e Allahu te bareke Shkurt Përmendme Një sken Një form të edukimit Të cilën Allahu Gjellewala Ja ka dhonë njonit prej për nga mërëve Të Allahu Subhanehu ve Teala Edhe ajo është shuaibi Shuaibi të, shu shu të cilë Allahu Gjellewala E ka dërguhe të këpopulli I medjenit Ajetet Me diset në ndalemi Janë një prej formave të pengimit në rrugën e Allahu Gjellewala të cërën e kam përdor populli Shuaibit apo paria e populli të Shuaibit e Allahu Gjellewala në ka të regu neve e pse në e ka të regu Allahu të vare kjo o të ara nëse kemi përmenë se djetarë kanë than Allahu Gjellewala nuk në të regon asë një të regim nuk në të regon asë një lajmë vetëm përmena zbavit neve Vëtëm për më në edhonat lajmë Që na mu vladit dhe mu Mu knasë më të lajmë Por jo Edhe shkronja me e vogël në Kur'an Ka rolin e vetë të caktum E ditëm na apo nuk e ditëm Allahu subhanehu etara Nuk fletë këtë e këtë Vë më në asë dha kumin Allahi Kile A ka dikush që fletë më drejtë se Allahu Do më dhonë që këtë në të regoje është shumë e nevojshme Në pa morë për asishë andajmi kohë për ata më mësukë Allahu u gjellora, ma dje kanë thonë djetartë, ka njari në kuranë që janë të përsëritura, sikur njari a ademit me i blisin, kër ju ka thonë bini sejtë dhe ademit, apo si qështë njari a firanit me musën, sa që kanë thonë djetartë, gati kurani, sikur më jo pasvequen njari së musës dhe firanit, asë shpash është përmendjë, mirë po, asë njona prej përmendjeve nuk e ka rolin e tjetërës, si cëla formë e parasitjes së nj e ka rolin e vetë edhe ka dobin e vetë Allahu u gjelluar në tregon lojmet dhe të janë më nënësi Allahu të barë i këvatara e përmend se në qëfar forme i ka ndalë prej rrugës Allahu u gjelluar paria apo njërzit kryenet të popullit të shuajbit dhe ajo shka në intereson e para është që ta kena parasys së sëfar forma përdojrin ata me pengupa nga rruga dhe dyta si ju këndërvi shuaibi në qëfar forme për dorë të shuaibi për me endaluë dhe për mikëthije në vedhveti ata njërës Thetë Allahu Tabareka wa Teala ta në gjuhën e shuaibit wa la të qëdu bi kulli sëratin të uajduhne Thetë Allahu Tabareka wa Teala ta në gjuhën e shuaibit për a shuaib ju ka dritu popullit të ti oju njërës oju populli em mosurnallin në përgjdo rrugë Tu idune duke na kërsnu neve Mosu ndalni në gjdo rrug Rrug qëfar dolloj fushet të, të veprimtarijet Shka e bojnë ata Të pengimin nga rruga Allahu Gjelluana Futet këtu sirat Gjdo loj forme shka e përdorin Mosu ndalni në rrug Dhe në për Qoshe për më na kërsnu neve Tu idun Ua të suduna ansebilin lahi Men amen e bihi Dhe mos nga pengoni nga rrugë Allahot, dhe mos i pengoni besimtar nga rrugë Allahot. Ata që kanë besu Allahot, mos e pengoni. U e të bëghu në ha iwege, dhe mos u mundoni me paracit fejnë Allahot të shtremt. Mos u mundoni të vërtetën, me të regu si iwege, si të shtremt. Në dishovë më djetarë që kanë thonë për këta ajete, dhe që ka pasë përselim shua ibi, kër ju ka dritu popullit të tina me këta fjalë wazkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum pastaj u ka përkujtuaj u ka përkujtuaj ata njerëz me të mirat e Allahut te varre kë u atar dhe ju ka thën përkujtojeni se keni qen pak popull i vogël e Allahu ju ka shtuaj tepër dhe ju ka bë mëloj dhe ju ka dhën basuri wan buru kayfa kana aqibatu l-mufsidin pastaj pasi ja u ka përmend të mirën i ka kërcënuaj ka thën dhe shikoni mirë se si kanë përfunduar njerëzit çka kanë bë ifsad, pengim, mëkat, rebelim ndaj Allahut te vare ke u teala. Kto jan disa prej ayeteve te shkopura nga surra Al Araf, scene per sceneve te davetit dhe pengimit te davetit nga ana e krijesve per ball shuaibit, c'a kan thon dietar per kto ayete. O shume merancina si besimtar Ta kuptojnë në gjdo periut të jetës Qëfar forma përdorin Armiqë për me të pengu nga feja Allah U te barekja u te ala nuk, Nëse nuk e dinë se ata përdorin Gdo metod të mund shme Ti mund është mërshit në njënën prej metodave Andaj djetarët kanë thanë se Sherri në islam në sohët Jo për mu ban Maj aft në sher për, për mu frenu e për i tina Për mu frenu andaj Kudhejt e ka thanë njërzit për të pitëshin për kajrin e unë e pysha për shërrin jop se e du shërrin po me khafetën en, en e ka e fi po nga friga që mështë bi kur ti se dini sen mund është me rata sepse s'ki perceptim dhe s'ki mundësi me pasë botë kuptim për, për ata thot Ebu Gjafer Ibnu Gjeri dhe Tabari njani për e djetarve të mdoj të selefi të cilje e ka shënu kemë përmejnë një qenar se kjo është i pari që le kam ledhë të fësiri në një vend dhe i ka përmëlejtë të gjitha fjallët e sahabëve në fjallëtë Allahu Tebareke wa Teala thot ka për qëllim Allahu Jellewala al me fjallën e ti wa la te qëdu bi kulli sëratin tu e idun dhe musu ndallin e për rrug duke na kërsnun e dhe thot wa la te gjlisu bi kulli tariq thot musu ullin e për rrug musu vendostin e për rrug tu e idun e lëmu'minin e bil qatr i kërsnoni besin tart me vrasje vrasje, burgosje që është dhe ta përmene dhe fjallën e suddit, se i kanë kërsnue rebelat e rrugës, apo me përdora të termi shka është i një orë të na, mafjasht, edhe ja u kanë të kërkuet tatimin, parët, ja u kanë morë pasurin pahak, andaj, kur ta përmene me fjallën e sejtë kutbit, e kuptojna se shuaibi, e ka pas shumë të qartë, se popullitina, që të përmene, Nuk e donë shëriatin e Allahu gjellewala Dhe ajo mos dëshirë është mos dëshirë të gjitha popuit Dhe ta lidhemi me punën e Qa ka përmejnë suddi El ushar Apo el ashar A i cili mërë pare pahak njerë zëbere Qa i thënë të na harach Ja mërë pare pahak Thot ibn Gjerire të tabari Wa kanu fi ma dhukir Je këudu në ala tariqi men kësa dhe shuajben Thot Allahu të barë kjo vë talë në të regonë Se janë ullë këta njerës kërë e nëqë Më ndje mdojë Pak kur farë Disipline, pak kur farë njohet Allahu gjellëvara Janë ullë në për rrugë Dhe kër e kanë pasët i kush po shkën të shuaipi Dhe besu shu fa wa kanë pasët i kush po shkën të shuaipi Dhe kanë pasët i kush po shkën të shuaipi Dhe kanë pasët i kushu shuaipit Fa jetë e wa adunë E kanë kërsnua edhe E dhe kanë frikësua E njëta e cila përdorët në ditët e sot e njëta, buk falë. Jako udune bi kulli sëratin vë ju e idunë. Ullën në gjdo fushë, veçanërish medjatë, dhe e shpërlajnë trunin e njeriut, dhe e ban njeriun me jetu me frigën më të madhe. Dhe në atë gjdozë, shka njeriun nuk e nje fallohën, dhe si ka frigë allotë, në atë gjdozë bje prej e atyre friksimeve dhe propagandave të medjave të Si herbazave dhe magjistarve të ndryshëm Thot hoxha në vazhdim Veja kulune Innehu ke dheb Nuk kanë mjaftu veç mi thonë Ruju Nuk kanë mjaftu me kërsnu Nuk kanë mjaftu me ashti e frigën Mirë po i kanë thanë Qajtë të që të zriti dështash me shkupe Nga meri Allah u Gjellewala I kanë thanë Innehu ke dheb Ka thanë arrenacak Arrenacak Se arrenacak Që që ka përmenë Allah u Gjellewala u e të bëghu në hajuegje dhe e përshkru një rrugën allaut shtremt ata mundohen me të kalzu cila rruga drejt e cila rruga shtremt ata tësat janë të gjitëm në devijim ata tësat të kanë kanë hi fell e fell në devijim jetojnë vetëm kristal për epshet e tyre me mujt e zhduki njërzimin për hirë të epsheve të tyre mukta njërez tësat i kontrolojnë këta veprimtari të shpërlarive të trurit, këta mundohemi u kazu njerëze se kjo është mesatarja, kjo është e skajshmja, kjo është e teprumja, kjo është ekstremja, e kjo rruga e drejt. Ata. Të zhjiturit mutën njët të të dvende, ku ekspozohen dhe shfaqen vëzhtimisht amoralitet dhe zhveshet të ndryshme dhe thithët energjia e njerëzve duke i kazuaj vetëm ka epshi Dhe kur çdo tjetër përvetse epshit mund në të njëjtat vende treguohet se cili është Islami i vërtet, cilët janë njerëz të vërtet, ose cilët e kanë kthëscuptuave thënë në Allahu te bareke وتعون ايwa tebtaguna aywa dhe mundohen me shtremun fënë Allahu xhalla wala besimtarit duhet të mkon siç e thënë nuk mund të ai cili është epshe ti më tregu selam mesatarja e cila është skajshmja e cila është negligenca jo po duhet me morë fejen për Allahut, tabarike, wa ta ala. Andaj, thot, Ibn Gjeri dhe Tabari, se, ky kuptim, tësën e përmenda, ka arder në disan nga sahabë, dhe disan nga tabi ejnët. Thot, nga katade, katade është prej mufësireve të mdoj, të salefit, thot, vi kulli siratin të u idun, thot, kanu ju idun e men etash uajben, vë gëshjehu fa eradë l'islam. Thot, e ka ndalë gjdo njëri i cili ka dash me shku të shuajbi tash ka ndash me shku të shuajbi e sot kur njëri ju dënë me uzu ta mamë si duhet kur do njëri ju më të shlirue nga epshet kur njëri ju dënë më të shlirue nga shtypja e kësa i bote kur do njëri ju me unë nështru vetëm Allah u gjellohala ati i cili ka kryuhe gjdo se në qka egziston ju e idun e kërstojnë e kërstojnë kërsnimi vjen për të familja k Ma, rujo, ki kujdes Pika që ditë se të maja ja vendosin Zedën a e nga musliman Ka dal Nga gjithmonë e nga konë musliman Fjallë të ndryshme gjitha metodat i përdorin Në fund me kërsnime Ekshëm e radhë Vetëm e vetëm qka Të bghun e hajua e gje Mundon me shtremu fejena Allahu të bareke wa Andaj thot katede Ja ndalë para shtëpisë shuaibit Dhe kush ka dash me shkute shuaibi I kanë thonë Ska me shku Osa e kanë gërçnuar, e kanë gërçuar me vrasje ose e kanë gërçnuar me me friksim. Thot Ibn Abbasi, radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe djali i Auxatina, "Wa sirat at-tariq." Thot sirat në këtë ajet është rruga. Rruga, por rruga ndal. Sot ndal rruga për rrugë, sepse i, i kanë ata nëtet e tyre, po ajo është ka më e veçantë rrugët e medias nga sa njerzit kanë rënë në varësinë e internetit, kanë rënë në varësinë e teknologjisë dhe ata këta e dinë këtë varësi se njerzit kanë varsi të mëdha dhe aty fokusohen. Besimtarit duhet të sa më shumë me dal prej kësaj varësie, dhe me dal prej këtij, pe këtij lloji të madh, te këtij homnerë të madhe dhe me ju përqendrua librit Allahu te bareke وتعالى. Fa ibn Abbas, yukhwifun në an-nas an ya'tu Shu'ayban. Këtë të kanë friksu njërzit, mos shkojnë të shuajbi. Do me thonë, se tradita e njët ka egzistuë, para qindra viteve, me mija vite, ka egzistuë e njëta tariqë, e njëta formë, e njëti kërsnim, e njëti friksimë, që njërzit mos të zohë në rrugën e Allahu Gjelle, Gjelle wa Ala. Pasaj thotë, Fë ju këbirunë mën e te aleyhim në shuajben aleyhis salam, këtë dhebë, gjëku shëgadash me shku të shuajbi, i kanë thonë se shuajbi janë rëna Shikone, plashkica të rrugës, që ka përmene suddi, e l'ashar, a i cilja u ka mor njërzve tatimët, edhe sot, shtetet e mloja, përëndit e mloja, ju morin tatime njërzit, jehudet e ndryshem, masanet e ndryshem, ju morin njërzve tatim ekstrem, dhe kërëndërtu e sistemin e tëre, në bikamot, mutë njëtit folin për drejtësien, që njërzit duhet me pas dialog në me zveti, duhet misos punë me të mir Nështëa kërëdhjem puna ata, nëse dikush nuk i ngonë, ata arojnë dialogin. Ja dherë dhe në kitë fuqin e bombave që e kanë, në bikrije. Dhe këta e qënë dialog, skanguaj. Skangu me dialog edhe tashve në kjo format jetër. Ju idune hu bi kulli sëratë, i kërstojnë njëzë me dhe gjitha formatë. Mirë përbësintari, duhet me ditë, Allahun të barë kjovatara, fuqin absolute e cila, la ju gjaru alej. Ju gjiru, wa la ju gjaru alej. Allah e mbronë kanë doje, a kur kush së nëmbron dikan kur Allah u do me dënuaj kjo është interesant sepse ditën e gjikimit Allah u kan do me mbrojt kur kush së në dënuaj e kan do me dënu Allah u kur kush së në shpëtan kjo është rëziku ma iman ndëka dhon ibn Abbasit i kan tham se ajo është rënëcak fe la jeftinen nekum andinikum dhe i kan tham rruju shuajbi më stapri shefeja subhan Allah il adhim fjale ibn Abbasit Abdullah ibn Abbas Theja është të siri i ibnë gjerir e tabarit ibnë gjerir e tabarit në vëllimin e pest Shikonë në shikonë të anë Musë shkote shua i bëse të aprish fejen Pengamer i Allah Kështu i ka thonë e pengamerit a lejë salatë vë selam Se ajtë dënë me në e ndru fejen A dhe kjo është interesant dhe vësintarit duhet me pas kujdes Për i kësajtë propagande shumë të helmuse Thojnë mu për fejen e vërtet Uruju musë të aprish e fejen Sepse ata fejë e kanë vetëm epshin e vetë Ajoj cila përpushët me epshet e vetë Me le vërdit e veta Me parët e veta Me bangat e veta Me jetën e kësaj dunjojë Dhe të ndërtumën bëj epsh Dhe të ndërtumën bëj ego Kristal Ajojnë fejta ato E nëse ja gërvish pak ata Ata i thënjë rruju se përta prish fejen E fejë Allahu zhello ala Nuk njëh njërës Po njëh parim Ata i ka zbitë Allahu te bareke Wa te al Pas taj, thot, esuddi es Kanu Jekudu në alla kulli tariqin Ju idu në lëmuëminin Kale, el ashsharun Thot, esuddi, njoni prekomendatorve të mdoj Të salefit Thot, i kanë dal njërzit duke shku të shuajbi Dhe i kanë kërsnua Thot, kush janë këta njërës që i kanë kërsnua Ka thon, el ashsharun Ata mafjash ka lipin pare A pas kanë egzistu edhe në atëku Kanë egzistu edhe kan ekzistuar edhe në atë kop, njerëz të cilët Allahu xhallala i ka thujt ku ta ut tariq, rebela të rrugës. Ku ta e tariq, rebela të rrugës e tash, parashtrohet pyetja. A mund të ke rebelizim i rrugës, mundu botror, mundet. Kjo është pyetja e shkave zentari, duhet me pas syt shumë të çelt. Sistemi i rebelizimit sistemi vjedës së njërzve shkanë të në të kaluarën ka qenë shumë i përhap me ja umor njërzve të parët pa hak, a munët sot mukon me ligje në në shkrume, monët nga se jahudet e kanë sistemi bankarë në dorë dhe ata me qka punojnë je kullu në emualën nësi bilbatil Allahu Gjelluala ka thanë ata e hajnë parën në njërzve bilbatil me pa hak nuk e kanë hak andaj, cële ja u këtha natyre hakin Ata ndaj nuk e dojnë sistemin Allahu Gjelle, Gjelle wa Ala, sepse Zullumqar di të thot Zullumqar, të drejt di të thot të drejt, Gjunacar i Gjunacar, e kështë të meron. Ata nuk e dojnë ta, sepse ja oprish sistemin e vjedes gjigante. Thot, Saiperket falou Sallahu Xalalu, Ibn Jarir at Tabari, wa tasudduna an sabiilillahi man aamana bihi wa yuibengoni njerzit nga rruga Allahu Xalalu, kush ka besu në rrugën e Allahut te barekehu teala, thot wa tarduna an tariqillahi, wa huwa ar-raddu an al-iman billah. Thot dhe leje te i mend njerzit dhe ja qercnoni me pasuri, dhe i qercnoni me vdekje, dhe qercnoni me burxe e kështu me rad. Dhe qëllimi juv, i cili është, a ka qëllim, ka qëllim të në qërimi, va të rudune, amen, amen e billa. Dhe do një minal njerëzit, që kanë besu në Allahun të bareke, va të ara, thot, vel amel bita ati hi, dhe juve ju pengojnë ata qka i nështronë Allahut me bindje. Ta shparashtrojt pëtja. A ju pengojnë sistemi të rebelave, ata qka thënë i kemi besu Allahut, dhe në realitet, ju nështronë sistemi të rebelizimit, që ju pengojnë. Shka dush të ujti mrejnë atje kije Kush ju pengon? El, el amelu bita ati hi Ju pengon njeri ju më ju nështru Allahu gjellë valla Zdënë më nështru Allahu të bareke Sepse në nështrimi Me gjimëtir ndaj Allahut Këndër shtohet me, gjim... me Bindjen me gjimëtir ndaj tëre A ti kur ju nështru osh atëre Në zemën të anën baj shka dush Nuk këmë interesan Kjo është të limi Ata i dhe atyri ju ka pengu Jot i qka beson më nëjna Andë i ka thonë Ja shuaibu E salatuke Te muruke E në të nëhena I ka thonë O oh, shuaibu A namazi jot po të pengon Ti mena, mena u përzin e dhe punët e tona A namazi dhe me thonë Përsa i përket namazi ti falu gjithë ditën A ma mos në ndalotin e një Mos u përzin punët e tona Mos u përzin punët e tona Se, Sepse shuaibu ju ka thonë që e ufu, el kejle o el mizan, vëllate pëkhasu në nëse e shje ja e hum, kur të peshoni në bazar, kur të matëni me peshore, matëni si duhet, e ufu, precis banu, mësja ha hakin tjetërit, pas të gadanë, vëllate pëkhasu në nëse e shje ja e hum, mësja u mërë një njërzve, se indet e tyre të pë haq, a kjo ju pengon, sa për që i falë është falu gjithë ditën, si duhë shqë mësë del pishpije, ama me dalë të minak që ata e port. Ona gjon ana mozi po sti me bëko ato. E, e njëjtë asht edhe sot. Njeriu kur falet. Dhe nuk i u thot atë në kur gjon hiç njerëzve. Falet vetë, pas minuta dhe vazhdon jetën në të njëjtë një soi. Ata thonë kish, a ekip pa felon edhe falet edhe asht i mirë. Sa i mirë se kur nuk i thot dikujt na gabim e kia. Sa asht i mirë se kur nuk i çorton. Çdo mëkatarë leq ashtu, çdo të devijumela ashtu. Mirë po, thuj çë kjo është haram. A, ah, e salatu ke Te emuru A, thot, a namazi për të rmonë Ti më nga urdhën kështoha Dhe me thonë, njerëzit nuk dojnë më ju përzin Sistemin e pëshara këtë të, të tëre Kjo është qëllimi Kjo është qëllimi Thot, Allahu Gjelluara Men amen e bihi Je kulu Te ruddu ne antariqillahi Men sadaka billahi Ve vahadehu Thot, ju e pengon një qdo njeri Cile ka njësu Allahu Gjelluara Fjara njësim Qëfar dhe me thonë Na e përmena, dhe në realitet e njësojnë adhikant tjetër. Nëse epshin ta nëngon, ma shumë se Allahun e ki njësua epshin edhe, para Allahu gjellewala, e ra e të ledhi teha dhe ilaha hu hawa, e ki pat njëri i cili e ka murë epshin e vetë për Zotë, të uhid e ka epshin. Qëka të më tonë të uhid? Nja, kush është i parit e ti, qka të shti me punuë? Kush është ai cili, qëti ti e mu aktivizuë? Qaj qëka është në këtë rastë, ka e mira po e ka e keqja, qaj e zotë jatë. Andaj thotë, e pengon një zdo njëri i cili, e ka njësu Allahun të bare kjo vëtala. Shkëtë me dhonë me njësu Allahun gjellora, mu kanë Allahu i pari. Kur të thojë nalu, nalu. Me thonë këtë du njoja hetës, ti nalu, shkëtë ka thonë nalu. Kur të thojë e hetës, me thonë këtë du njoja nalu, ti hec, sajt thon, hec. e hetës, sajtë ka thonë, etës, e kështë me nalë a daneriu duhet me e kuptuar esencën e asaj çka Allahu xhallahu ala na e shpall. Pastaj thot Allahu te bade ke u tala wa tabghunaha i waja. Thot ibn Jariri, i qul wa taltamisuna liman salaka sabil Allah wa amana bihi wa amala bi taatihi i wajan. An al-qasd wa al-haq ila az-zayyi wa ad-dalan. Fot. Fot Allahu jallahu ala dhe mundoheni me shtremuat të vërtetën e Allahut. I brëgjeri i thotë Qka mundoheni Njëriju ti cili ka besua Allahut Dhe punon me iman Dhe i bindet Allahut Dhe i nështërojt ati Qka mundoheni me ba? Mundoheni me i thonë se që ketë rukës e kiti është i uajjë Dueshë marrë të kjo tjetra Dueshë marrë të e shtrem ta A ma kësaj shtrem dhe si thojnë e drejt E kësaj drejt dhe si thojnë e shtrem Era e i te Lëdit teha dhe ilaha hu hava A ki pa ata i cili ka mor epshin e vetë pë Afë menjëjnen lehu suu amale çka ban me kategorin e njerve që Allahu xhelallahu gaton ai ki po atani ras çka e keqja ju ka bëë bon e mirë nuk ka shteg dalje me këtë kategori cila është kjo kategori e keqja vetë e keqja është e mirë për ta dhe e mira në të kundërtën është e keqja çish fol me këtë kategori me kategoria më errë ndaj thot te bghune haywaja mundoni me përshkruaj të shtramdha jo nuk ka shtramdha ajo është shumë e drejtë mirë po, mundoni me i dhevi ju njerëzit nga rruga Allahu Gjelle Gjelle wa ala të bëgune sëbile anil haq i wajaj mundoni me i dhe në haqit të lësit të pështremt nuk është kjo feja Allahu Gjelle wa ala s'ka mundësi me ardh feja Allahu Gjelle wa ala në kundërstim me traditat tona a thu se tradita është haq që ka zbitë Allahu Gjelle wa ala e të është duhet me ematë me ketë tjetëran e fjallë Allahu Tebarek mbejtët Këto, do shta neve, nuk i, i kemi këto perceptime, këto botë kuptime, mirë po poformi në universal, njërës të cilat i thojnë se kemi besu Allahu Gjelluara, dhe thojnë se jemi në në petëku në islamit, a thuvall, a nuk janë në këto kategori? A thuvall, a nuk e kanë të shpërlam dhe të abuzum trumin e tëra? Pa tjetër. E kanë të vërtetë në të pa me si të kotë dhe të kotë në shofin, si të vërtetë duke mos e pasë Parasyu se prej ka vinë këto Këto propaganda Tëtë Allahu të bare kjo vëtara Udhë kuru idhë këntëm kalilen Fe këtë thërakum Dhe kujtonë e të mirën Allahu gjelluara Kër këni qenë pak E Allahu ju ka shumue Kër Allahu gjelluara ju ka shumue Pasë e këta në vendhuru kejfe kene Akibetul Mufsidin Dhe shikoni mirë Ne të kaluarën Qëfar për fundimi kam pas Keqë bërësit Zullum qarut Kjo është pikat qka nuk dojnë me shiku një Shka Allahu shpes na thot. Wanduru kayfa kana aqibatu al-mujrimin. Pak manalt, Allahu xhalla u thaot, per popullin e Lutit. Wa ma kana jawabu qawmihi illa an qalu akhrijuhu min qaryatikum innahum unasun yatathahharun. Dhe pergjigja e popullit të Lutit. Ndaj Lutit nuk ka thënë tjetër për vetë se i kanë thënë, nxjerrni këta prej qytetit juve. Pse? Innahum unasun yatathahharun sepse këta janë njerëz që pastrohen. Subhanallahu. Shkaku për miçit prej vendit është se ata janë të pastërt. Ata populli lutet, dihet popull vepra e tyre. Bashkimi mes mashkullve dhe mashkullve, vepra më e shëmtuame në aspektin e moralit. Kur e kanë njerë kan dash me njerë popullin e lutet dhe familjen e tij, shkaku ka qenë yata tahrun, pastrohen ato. E çka do të thonë? Ju pengon pastrimi jo pengon pastrimin thot Allahu xhallahu ala vazdim fa enjaynahu wa ehlehu illa imra'atahu nea ken ashutu lutin edhe familjen e tij por veç grujës së vet por veç grujës së vet domethan nuk kshir Allahu xhallahu ala sa kitaw for dikam lutja ka pas në shtrat gruinën e tij me pa Allah thot illa imra'ataha kanat min al gabilin ajo ka thënë me ata çka i ka kop dënimi neve i kemi godit ata me gurzi si kur shi ka shlua loo gur si kur qi shlon shivin para me ndone kjo fuqia e shivit që zbjen me qfar shpecije para me ndone me ra gur këto lezer nuk janë prava këto nuk janë legenda këto ka ndodh kjo tok i ka shiju këtë dënime popi para neve i ka shiju këtë sende andoja loo që ka thot uëndhuru Si ka qenë aqibata e mjugrimen, këshin ne pak. Se çfarë përfundimi kanë pas kriminalat? Njerëzit nuk duajnë me këshir, duajnë me këshirve për para. Për para duhet me hetsojn ata. Allah thotë, shikoni përmas çka për ka njejt ju kanë ndodhur. Se na thotë Allahu, shikoni përmas çka ju kanë ndodhur, se nëse veproni veprat e njëjta, njëjtë u trajtoj. Se kërkan nuk e ka kërkuar Allahu xhallahu ala. Allah i ka kërkuar pejgambert e vet para mendonë. Për pejgambert Allahu xhallali ka kërkuar wala vale, in ashrakt la yahbatun amaluk. Nëse ti, i bënë shirkë Allah, të aprish i veprën. Qëka i ka thënë Allah, u te bare kjo e të ala, të gjithë për nga marve, kështu ju ka drejtue. Vë latë të rudin ledhine e menu, mos i përzata që kanë besue. Vë inë nëke i dhe lëmin e dhalimin, sepse bësh për i zullum qarve. E di një rastin, kur ka dosh me anu pak, Bilalin t'i boje da vetë, e bugjellit Allah, kë thënë, jo le e Bilalin aty për para. Se, anë i përshë të Kujna i thotë, pe nga merit vetë, Muhammedit Alej Salat e Salam. Nëse e përzepi lalin, ti e zullum qarë. Qka dhe me thonë, te une është e drejta, jo ti qka me nënë. E na, a muina me posë me Allahun kontratë? S'kena kontratë me Allahun. Asë marveshje, uëndhuru kejfe kene, a akibetul mujrimin, du të me shiku njeri u që ka ndohet për para, me popuit e kaluar. Sepse tradita dhe historia e përsërit vëtë vetën. Thotë Allahut e bare kjo e tala, Uëndhuru kejfe kane akibetul mufsirin Thotib në gjeriri Uëndhuru madha nezele bimen kane kablekum Minel umemi Shikoni oju njërëz Qa ka ndodh me popujt paraneve Sa popujt ka njëtu paraneve Një statistik e thjesht Sot toka i registron 7 miliard e 300 milion njërëz Me statistikat e atërët e cilat mire me ketë mesele A thuvallë A ka sot në bitok ma shumë njerës Apo në në tok Në në tok ka ma shumë Me miliarda E nështë adhe me, me, me cindra miliarda njerës Janë në, në tok Në në tok Në në tok Në në bitok ka ma pak Andaj Allah thot Shikoni shaj ka gjitha ta Se nuk shpëtoni asjo Andaj Allah u gjelluar Në këthen në mendjen e realt Dhe në këthen në kur Tha që i kam bëgë të kaluarën Që i mos bina në të njëtat Kur tha, thotim në gjeridi, shikon një njërës në popojt para juve, hine ata u ala rabbihim u asa u rusule, kur e kanë kundrështu e zotin e tëre. Kur e ka kundrështu e zotin e tëre. Këtu duhet mundal. Allahu thot, se ata nuk ju kanë bid Allahu dhe zotit. Më i po është interesante, nuk gjenë jo besimtar, nuk gjenë kriminelli, nuk gjenë kriminelli, i koka e kriminelli, që thotë në jam kundrë zotit. Shkoksi kategorie. As iblisi nuk del me thonë kështë Inni e khafu Allahe Rabbel Alemin Iblisi ka thonë Unë i tut në Zotit të botrave Allahu në luftën e bedrit Kështu ka thonë Inni e khafu Allah Unë i tut në Allahu Qëka po du me thonë Na nuk duhet me shiku punë Qëka thonë njërzit Po edhe ajë nuk është kunder Zotit Edhe ajë nuk ka mendim negativ për fejen Edhe ajë menoj ke pozitiv për fejen Mashallah Kjo këka Shkallë e cilat e zakton të virdeusin nëse adnin. Këto janë palavra dhe këto janë manipulime me kokat e njërzve. Allahu e qunë di kanë zulumqar dhe armik të ti, dështë të ajka mund të i pretendon të dashurin dhe Allahu. Për shembol, Allahu gjellëve ala, e ka përmenë qalën e jehudve dhe kryshterve ku kanë thanë, lenjet khullel gjennet e illa men kene huden au në sara. Së mundët mu fu në gjennet për vasë që ati i cilë është kryshter apo jehudi. Allahu qëllëva ka thonë, tilke emanihum kë janë palavrat e tyre, këto janë iluzionet e tyre, do më mundu zbanë mështru njëri cëka thotë, po cka është ajtë në realitet të Allahu qëllëva Gjellu, herë, thotë i më gjeriri, që i koni në popuja para juve, të se te kanë gundërshtu zotin e tyre, qka i ka gjithë prej, minel me thulati vë nëkamet, prej goditjeve të zotit dhe dënimeve të ti, vë kejfe vë gjedu, uqë bë isu janihim ija, kundërstimit të Allahu Gjellu ala njërzit shumë e kanë të vështirë me kuptu sa është i ithtë me e shiju e pasojën që ka mundët me të dhënë Allahu Gjellu wa ala wa la ju thiku e thakahu e hat Allahu Gjellu ansurë e përmenë se nuk mundët me prangos nuk mundët me burgos nuk mundët me dhënu la ju adhë dhëbu adhëbahu e hat si mundët me dhënu kërë kështë i Zoti andaj, kër neve harëm dhënimin a Allahot Dënimin e Zotit Në dukon dënimet e tjerve të mboja Njëri ju e kemi përmenë se një dënim Një të hyrë në gjëhenem E aron kërejt mirat e kësaj dënjaje Një të hyrë në gjënet E aron të të gjitha të kësia dhe guditje dhe sprovat e kësaj dënjaje Andaj Allah u gjellona thot O ju një rëz Para juve kemi dënu plot popoj Para juve ka posh kriminela që Janë konë në kulmin e krimit Qëka me ndoni juve? E valem një r Ma lam numakkin lakum w arsalna alayhim samaa al-mudrarah w ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim O ynjerez ka pas popi para Juve s'ka ju kena don pushtet në tok më shumë se Juve shkon në në shtetet e arabëve shikoi pallatosat moja janë 30 metra dera se njëri ka ka çën çaj i mall dallahu ka shkatëruar kompleta topopoj Allah ju ka dhëmë pushtetë matë madhë E ka posë lumin për rrët dhejrës e tina, lumë Njërzit japin me, me pare, me të, në, me të në latën Me shku një pushim dhët dit A e ka posë jetën që ashtu për dit Turizem e ka posë jetën Fe ehlekna hum bidhunu bihim Me gjunahët e tyre i kena shkatrua Me gjunahët e tyre i kena shkatrua O en shënëmim ba'dihim karnën e akharin Dhe pasë tëre kena pru tjerë njërz Tjerë njërz, Allahu Gjellala Esiel tjetërin popoj Keter popull dhe e shkatron ataj cili nuk e ndajan Allahun gjelle Gjelle wa ala Thotim nuk e thiri në komendin e këtër ajeteve Jen hahum shuajbun Thot, shuajbi indalon të popullin e tina Nën katoj të tariq, el hisi wal ma'navi Nga pengimi i rrugës të Allahut Konkrete dhe morale Konkrete, konkrete dhe me thonë me trup me t'dal kontra Dhe me thonë me trup me t'dal dhe me t'kërsnua Dhe me t'burgosë Dhe moralja dhe kjo është ajo që ka përmendi mediatike Kër njëri jutë, e tutin Ka me gjitë kështu, ka me ndodhë kështu Ka me ndodhë ashtu Mo besë kështu e Aki po finanjë që ka i ndodhë Dhe ti ka me ndodhë njëta Vëla haula, vëla kuete Illa billa Tu a idun, i kërstoni njërzit Këka qenë të radite vjetër Em të emuruhum, ahlamuhum bihadha Em hum qawumun, të aghun Ka thënë Allahu të bareke vë taala a egot e tyre, për jordhënojnë për këtë vej për të shëmëtume, em hum kaumën të aghun, apo jam popur të dhullëm qarë? Edita, em hum kaumën të aghun, popull të dhullëm qarë, andaj thënë, shuajbi i ka ndalu, o ju popull, mës mësindal një besim të ardë, as me trup, as me moral, mës, moralisht shka do me thonë me të folë, me, me, me ta bloku e trunin nga rruga, allahu gjellë vë ala, thot ibnë këthiri, se ata i kanë kërstu me vrasje dhe me burgosje që mos të barke, ta besojnë qohaibin, domethënë mos ta besojnë fejen e Allahut te bareka ve taala, that wa tasudduna an sabeelillah men amana bihi wa tabghuna iwaja, dhe ju mindoheni me porshkujt fen e Allahu xhallawala të shtrembët, thot Ibn Kathiri, ay wa tawaduna an takuna sabeelullah iwajan ma'ilatan. Fond Ibn Kathiri, ju o ju zullumçar, dëshironi që feja e Allahut mos jetë drejt çka do të them mos më kanë feja Allahu te drejtë me çdo përpjekje me çdo shpenzim me çdo lodhje me sakrificat më të mëdha me të holla të mëdha vetëm e vetëm me tregu se çka kjo fe çaqorri Allahut nuk është e saktë nuk është e drejtë nuk është e përshtatshme për njerëzit me çdo kusht mirë po është kjo një nga mrekullive të Allahut xhallahu alaih çka thot Muhammed Qutbi Allahu më shiroft ka thon vallh Si kur këtë kjo propagandë, si kur këtë kjo luftë, këtë këshpenzim këndërfesë Allahu Gjelluala, si kur ti ishtë derdhë mbidikun tjetër, ti kush hargju e mbidikun tjetër, do një thejë tjetër, do një ideologi tjetër, qëka i kishë bavallë? E kishë shtrënjohës, e kishë shkull për e venit. Mirë po, me gjithë se kreti derdhë kjo mbifena Allahot, ajo prapri stabile. Për apë hishë nuk lëvizë, prapë e n Para një mje e katërçin, e të rotë të shtadit dhe. Së lëviz, ajeti njët, kul huë Allahu e hadë, së lëviz, smunën, sa të gjaku është derdhe muslimanve, me miliona musliman, sa që në rrugë të Barkdadit, a konë lumi me gjak, prej gjakit të muslimanve. Me gjithë të nësot, na i ledzojna harfi në njët që salat e ka ledzojnë nga mërë a.s. Mirë po prapë njërzit, nuk më ditojnë. Inna nahnu në zëllën dhikra, vë inna le A i cili Së mundët dikush Mi a ja rëdhu qëllin A së mundët me e bo kja metin Dhesa doja aj Qashtu Allah e rrungë Kurani Vetëm një sen në mbetet neve Që të futëmi në këtë Kuran Të futëmi në nënhijën në e fjallëve të Allahu Gjellëvara Dhe ashtu si që rrugët Kurani Rrugët edhe feja jonë And Allahu Jalla wa Kadam, ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi s-silmikafa wa la tattabi'u khutuwati sh-shaytan. O ju të zot keni besu. Keni besu, keni moh. Udkhulu fi s-silmikafa. Hënë në Islam komplet. S'munë kjo s'munduqet mua. Kjo nuk munduqet mua. Kjo nuk shkon me kohën. Kjo nuk përshtatet me me përparimet e kohës. Nuk ka kështu në fen Allahu Jalla wa Ala, fi s-silmikafa, hënë në komplet në Islam se me i në komplet në islam sepse e kundërta është cila valat e tebi u khutuati shqejpan nëse nuk i në islam komplet është e kundërta, pasoja, shkak pasoj cila mësi pasoni hapat e shqejtanit hapat e shqejtanit andaj nëse njeri u donë më rujt fejn e ti, le të futet komplet në nëhijen në e fjalëve të Allahu Gjelluvara dhe ashtu si që Allah e runë Kur'anin e runë edhe fejn e tina andaj në të galuarën Se si, si ashtu edhe në të tashmen është e njëjta metodë ku njerzit mundohen me i ndal njerëzit nga feja e Allahu xhellahu ala. Do të, të përmendim diçka nga fjalët e Sait Kutbit, Allah e mëshirof, Sait Kutbi ai theli dashilan. Normal, na s'po fol me par uh, teorin, e cila duhet teoria aqidës, teoria besimit, grumbulli i besimeve saktë, nuk ka dishim se merret vetëm nga Kur'ani, nga Sunneti dhe nga ajo çka e kanë thonë sahabët e pejgamberit t'ali sallatu selam dhe kjo pa kur farmë dyshje, kta nuk e diskutojna. Mir po. Pse Sey Kutbi? Pse Muhammad Kutbi? Pse kta dietar? Sepse janë dietar, të cilët kanë jetuar në një periudhë ku feja Allahu xhalla wala nuk ka fuçi dhe duhet njerëzit me kuptue feja Allahu xhalla wala burimore ashtu siç ka thënë për Allahu te bareke وتعال. Sot problemi më i madh i muslimanëve cili është? me i hek barierat mes tëre dhe burimit. Shumë është me rëndësi, me pi prej burimit direkt, jo me filtera. Direkt. Nuk ka nevoj dikush me ta filtru t'i kurani, së është kristal. Ska dikush ku tham filtrim që ka bënd, filtrim është thyrësat, hoxalart, djetar të ndryshëm, të devijum, eksomerat. Këta e shfaqin vetën kinë se janë filtrus. Kinë se nuk lojnë t'i e, me këtë kuptua ta qka është në burim. Ska mundë si, gjdo një herje njef ujnë e pastër. Ska nevoj me filtrua ta. Nuk adikush prej uj kur dalë e pejgurit, mi thonë, ej, bjema një filtrusë këto. Ska nevoj filtrusë, është i pastë, i kulumë është. A dhe madje, fjallë të Allahut janë matë pashta se uj kur dalë prej burimit. Matë pashta. Maj pashtë është fjallë Allahut gjellara, se sa kush, se sa qungështi nandaj nuk kena na për filtrimin e nevojë. Kena vetëm nevojë me ukti burimit dhe çdo sandbote të qartë dhe çdo sen e ka pasqyrimin më më të lart. Sait Kutbi, Sait Kutbi thash ka jetuar në periudhën kur zullumçart kanë morrhov, kur shtetet arabe janë okupue dhe Sait Kutbi ka jetuar në këtë periudhë. Dhe po tham Sait Kutbi në mëlexue dhe me meditue, ashtu siç ka medituar tek Kur'ani Allahu xhalla wala, sepse ai ka shijue periudhën më të hidhur të muslimanëve. Kusë kanë kur fërë fuqije Fjale e vërtet Besimtarë i unalët në fyt Zgozojnë me fëthanë fjale e vërtet Pse? Se pse fjale e vërtet është me ligjë E kriminalizuar Fjale e vërtet Qa Allah e ka zbrit Logaritet krim të njerëzit Andë kjo është ajo që ka pe, pe than Se shuajbi u ka than njerëzve Ojo njerëz Mosinak një njerëzit prej rrugës Allah u gjelë loala Mosinak A trajtonin njerëzimin sikur ju më kanë zota. Ose trajtonin njerëzimin si më kanë zota, sepse është Allahu te bareke وتعالى. Mir, po nëse ata nuk ndëgjojnë, fa Allahu yahkumu baina na wa huwa khairul hakimin, atë rregj ditë ajxikimit ku Allahu jikon mes njerëve dhe ajo është gjykatsi më i mirë. Andaj njeriu deniar duhet me me në u vlladit me xhehenem. Çi vlladit në xhana? Njëri një predikatar vë thotë, e ka një artikull të shkruam freskoana me xhehenemin kur e pa lexu ke titull më pa duk shumë i çuditshëm freskona me krijesën xehanam. Çish freskollot njeriu me krijesën xehanam, po kur ta shohë kët zëllum të madh, kët krim të madh, kët padrejti të madhe, kët kurë vërtet asht e kriminalizuar me liç, me kushtetuta të ndryshme. Kur e kujton xehenemin e Allahu xhallahu ala vladitat. Se një ditë prej ditëve, ata fa bisal masir, sa përvendimi keç është kur ka më hi atë. Është shumë keç që do njëshëm e vogël krahasim me me ahirëtin ajo është e është është gjithmonësh me kjo është e përkoshme njerëzit vdesin për ditë 150 mijë njerëz deri në 200 mijë mi, vdesin në ditë lexoni në në statistikat në internet 150 mijë ditë 100 mijë në, mi di në, mi, në ditë vdesin një grumbull i marr i rjetit çka vdes një ditë për ditë vdes keht qelmasdek mirëpo njeriu nuk duhet të moshtrua me propagandat çka më thot se të kutbi fa wa nu'dirukum min hadha an-nahy se qumi Shuaib kan qoma mushrikin la i abudun allah wahda sot nga lig, ligjerimi dhe nga terbia dhe edukimi i Shuaibit ndaj popullit te tij e kuptoi se populli te tij kan qen mushrik mushrik pse mushrik sepse ligjerimi i par ka qen ya qaumi ubudullah malakum min ilahin ghayru o populli jan adhurune vech allah se skeni adhurun per veshtina pse fillo daveti me kta se duhet me fillu da vetin me thyrën dhe Allahu Gjellu Ala se që këtuat efekti fa shkutin në nështërohet njërihu a Allahut a epshit të tina pas e dhët inëme ju shrikune me ahu i bedehu fi sultanihi ata kanë e kanë boshirë kënda Allahu Gjellu Ala vedë vetën robë, disa njërzë, kategorite njërzve kanë pare shumë, kanë fuqi shumë Allah i ka së provu ma atë fuqi qka e adhërojnë vedë vetën e adhërojnë vedë vetën ju bojnësej që ju bojnë ruku, ju bojnë lavdërimë ku diçka prej presendë që i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, ata ja bojnë te rre njerëzve. Yushrikuna, i bojnë shirq Allahut me njerzi. Pastaj thot: Wa annahum kanu yarj'una fi muamalatihim ila shar'i Allahi al-'adil, ma kanu yarj'una fi muamalatihim ila shar'i Allahi al-'adil, inma kanu yattakhidhuna li anfusihim min 'indi anfusihim qawa'ida lit-ta'amul. Thot, dhe e dyta, dre fesadit dhe gabimeve trashanike kaqense në raportin e ndërësjatë në jetë problemet që i kanë pas që që i kanë zhidh që që ka da është që kjo kategoria e pasër që kjo është defekti ajo që ka feja lau do në me ndryshue është që njërzve t'ju hipët haku i vërdet që njërzve mus t'ju miret haku dhe e drejta e kur baot kjo kur i vetë mi gjikim është kur, njërzve, kur dojnë me kri një problem takshirë me që ka të nëzoti që ashtu e bajna çështovat vetë, vetëmunat njeriu me me ardh vetvetë. Kështu njerëzo ju kthehet te drejta. Kur që ka thonë takshimin ja ka thon Zoti. Pse? Sepse vetëm Zoti ka emocion. Vetëm Zoti ka epsh. Vetëm Zoti ka kanë. Zoti nuk porfiton kur a jap në liç. Do sa unë kur ta caktoj liçin dhe njeriu kur e cakton liçin ka epsh. Kur e legjitimojnë sen, ata e kishin levardin e vet. Ata e kishin vetmës me dal gabim. Ekstomerat Anda kjo është ajo çka sinën Allahu te varet kewtaala. Allahu xhellahu aladon. Pse duhet liji Allahu xhellahu ala mungue? Sepse Allahu te varet kewtaala nuk përfiton për e neve kur djo. Kur djo s përfiton. Dorsa ti përfiton. Ti kur e ndalon fmijën tan, a përfiton? Përfiton. Fmija të kur ngon ti, a përfiton? Përfiton. Njerëzit kur ngojnë një, një tjetër, a përfitojn? Përfitojn. E ibn Qayimi ka thënë, edhe fukaraës kur ia paore, ti ki dobi oj. Ai ka do bindunjo apo ti ki do vi? Pse? Po ti nuk i jap pa aty parave sepse do me ose ndonjë do mu të shtu foma, me thanë njerëz që sa bujar dhe pisnikishtë, ose na filet me mundsh problem. E Allahu kur t'japti, e shka fiton. Ai është absolutisht, fiton kur gjatë, sepse ai nuk ka nevojë për diçka me fituar. Elhamidul Majid, ai është i falendëruar dhe i lavdëruar pa pa e falendëruar dikush. Andaj thotë, e dytës që kanë pas për i probleme është se ata kanë gjikue në probleme të njerëzve që ti s'kan dosh vet. Kjo është problemi. Kjo është problemi. Shikoni. Ata për më e bën të madhë këta, për më bon e bën epshin e vet. Volit, çka thonë, ta shkruajnë këta me një flet. E shkruajnë këta me një flet, edhe i thonë na kjo është e shejt. Edhe këto probleme që ai kena, i ndajna me këta. E këta kush e vnoj? Unë e vnova. Ai tetre ka vnuar. Na e kenë vnuar bashkë. E kjo është e shejt. Si ka mundsi diçka të mos konë e shejt, çka vnohet prej ati i cili sa është i shejt. A mund në dishka më shendruë, për i dikuj të qëka nuk është i shend? Nuk ka mund si. Vetëm Allah, të barëke, vëtala, është i shend, dhe ligjit i është i shend, tjerat janë vetëm rejna. Andaj ka thanë, hoja, se i të kudbi, dhalem e tunë juftinune, ledhina, jehtedune, va juqminune, andinihim, populli i shuajbit, kanë qenë zulumqarë, i kanë ndalu njërzit nga kudbi. Fej Allahu te bareke ve teala ve isudduna an sabeelillahi almustaqim ikandalu njerzit nga rruga e Allahut te drejtu u yekrahuna alistiqamete te li fi sabeelillah eu rrein orientimin e drejt i cili esh ne rrug te Allahut ata besoni eu rrein kur njerri esh ne katër murat e dhomës ve nuk i ban gjuna Allahut ata eu rrein qe njerri te ket moral dhe frik vre Allahut që ata shka sa shtevetja edhe me eshtime një dhomë me milijar dhe pare a nuk e merë as një grimës sot materializmi adhurimi vetëvetës adhurimi paras në njeri këtila që unë budal me tra në përdore dhe mësëmimor a i e ti të mam a ndaj njërzit qështu janë mësue shfridzojnë shansën sa të ka arë se së zhenë për zdi ti a ma ta nuk këmune me kuptu se ash një Allah që ka thonë një mësë shfrid Shë munë është me shvizu shansen haram Nuk munë është me shvizu shansen se nuk po të shef kërkush La tu driku hul epsar E hua ju driku lë epsar Ata nuk mundë me kap shikimet Allahun Ama i kap këtë shikimet Ti tuk shirë shtremta i të shef Tuk shirë me, me bo dredhia dhe dinakria i të shef E këta je krahon E, e, e urejnë këtë kategori Pse urejnë? Ata nuk dojnë në punë me posë njërit moral qënë Se nësë jam 5 veta qka Se herë v Je të harra gjunë, diën keqë, pse ki? Je të ta harunë, këto përki po njëti pastërë Kse faktikisht I keqi E shëvet vetën kërta shofet mirin E shëvet vetën Edhe i thotë, e, hikbe Edhe i do kësh i keqë, pse? A i faktikisht e shëvet vetën e tina Ti e tregon aromen e tina Edhe a i në veritet Andaj thëtë se i të kutbi Ata e ka në rrejt njëri mu drejtue mos, mos me vjedh në, në haqë Va ju ridu në enteku në tariqë auja e munharifa, kande asht ke jetat jet, ket kautizëm, ket anarki. Çka thojnë ata? Çish dojnë ata? Kur ti thojnë se kjo është mirë, mirë. Kur ti thon kjo është keq, keçi, la vallahi, ja jo vallahi. Vetëm Allahu te baraka ve tala ai na tregon çka është mirë dhe ai është çka është e keq, ai na tregon Allahu xhallala. La tanzi al-istiqamatiha kama hi fi manhajillah. Ata nuk dëshirojnë të jetojnë një orientim, një jetë e cila jetënën kërnizat disiplinënën Allahu Jallë Wa Ala po dojnën jetët cila ka komplet paregullësi jëbdëgë shuaibu alaihi s-salam fi da'watihim minë hadhi l-qaida ndërët shuaibu ka filu davetit e ti preksa regula cila është regula allëti ja'lamu enëhu minha tenbëthiku kullë menahegjë l-hayat regula non e menta se daveti për nga mërve filon pre për për për më kërësore Nëse na në dojnë ma ulzu dikant. Shumë është problem, ndoshta kjo është tematik e veçantë. Ja vlen mi mbledh të gjitha ajetat dhe hadithet e pejgamberit Allahu Sallatu Wassalam dhe fyaleve të dietare për me tregu si bën ndryshimin njerëzve. Ndryshimi, njërzve. ndryshimi njërzve. Bond, tuk i njerëzve nuk bën, thuk i thonë kjo harama, analo. Mos e pic cigaren, mos e ngjo gja muzikën. Leje këtë haram, leja atë haram. Ku gja nuk ndall me këtë. Mundunësh më thonë e heqtin emocion çka e ke imrena. Çka i nervozu pak. Illa hajatun Kenefi, nefsi, ja, akube, kadaha Parvec në nevoj, qka e kinë mrejnë atie Edhe e qëtë përjasht Në nërvoz e qëtë përjasht Oma ndryshim, realitet nuk ndodhë Qish ndodhë ndryshimi? Qish e ka mbohë ndryshimin Kush? Për nga mërtë Allahu gjellohet Shuaibi e ka pa se ketë Jeta njërëz vën është katastrofike E ndërtu me komplet nëbizullum Mirë, po qka ka filuhe? Ja ka u me ubudulla uh, Qa shqa ka u lidhe problemet e jetës, sistemi dhe viju me këta a dhron e Allahon kjo nervi ti ki dhe viju që tu kanceri ka imë një vend anipse dhem ki trupi dush me hek kancerin dush me hek virusin ato tjera automatikisht nërtoon dhe vinë vend mirë po ti nuk edin smujen munohësh mi thonë njerit e këshirë të paskara kjo smuje, heke e të paskara dhe kjo smuje, largoje a i nuk edin defekti nko e ka ti dish me hak defekten pasajtera sende kur njeriu i kafri gallahu xhalla u xhalla skej nevoj me thon te leca haramas vesh noshta ndonjher ka nevoj njeriu te me thon se kta allahu e ka bough po haram doshta se ka pa po kta mir po ku tashove se ka bough po allahu xhalla te ndalume nuk e ka problematike mir po nuk njef allahu nuk njef ditjikimi nuk njef pejgamber nuk njef logari nuk njef ringjallje me çfar me drejtuata me çka i mubin se kjo e haram Së mundet mu bin Andaj do të se i të kutbi Ka fillu prej pikës kriesore Prej të cilës ndërtohët këtë jeta Elaj është Se Në ta abudë Allah Wahdehu la sherikelehu Që me ju dritu vetëm Allahut Pa kur farë shëshrusi Pa kur farë shëshrusi Dhe me ndërtohë jetën Nbi këtë regullë andai thot u yastashebu fi da'watihim ila daynuna lillahi wahdehu wa iqamati hayatihim ala manhijihi almustaqim thot dhe gjat davetit te ti e ka shoqëruar edhe permendjen e te mirave te Allahu xhalla wa wala kjo eshte ndonjë prej metodave se njeriu kur ti baje davet dikujna duhet mja permend te mirat çfar te mira ti skeçen allahut ka krijuar ti t ka dhën sy dhe t ka dhën vesh O tikallon të, të gjitha këto të mira të zot nuk janë tuat, janë nimet i Allahut kristal, ti s'ke çim fare. A ja vlen aty i cili ti ka dhën këto më ju rebelua? A ja vlen më pengu nga rruga aty i cili ti ka dhën këto të mira? Nuk ja vlen. Andaj fillimisht serio për kujtohet me Allahu xhen la wala, e dyta të mirat e Allahut te bareke wa taala pastaj i ka kërcnuar. Ka thënë endhuru kayfa kana aqibatu l-mufsidin, ka thënë rujuni dhe shikoni se çka thënë për fundimin e zullumçarëve. Ndoshta besimtarët, pasi është tradita e Allahu xhallahu ala në shumicën e jetës në këtë dhunjo, besimtarët më shumë kanë çënë pafuqisë me fuqi. Dhe kjo është ligjja e Allahut. Ligji i Allahut është që besimtarët, prej të Ademit deri në ditën e gjykimit, është që toka të ketë më shumë njerëz që janë të prish të sa të drejtë. Më shumë Wallakin e këthëran nësi Le fasikun Allahu Gjellu ka thonë Dhe se shumica e njerëzve janë Fasikun Fasikun që ka të dalët rrugësh Të dalët prej orientimit të drejt E qka duhet në me bo Këtë rast Me umbështet të këfuqia e cila Kur farë dopsije nuk ka Ajo është Allahu Gjellu Allah. Andaj, kur vjena në Fortunat dhe goditjet e sprovave Dhe kemi pengesën nga rruga Allahu Gjellewala dhe njërzit Me qdo më njër mundohet me nalërgu pe lukës Allahu Gjellewala e kemi di forma Mi o jo përkujtu Allahun Dhe fuqin e ti E dyta, me ju thonë se ojë njërz Sinit part, asë nuk i njët fund Ka pas para juve të shkatrum Ka pas para juve të dënum Dhe do të kete dhe masneve Kjo e dyta Pas taj mi u të regu se sistemi që ka ju jetoni është sistem i prishtë. Së mundët njeri ju me vendosë lishë për vetë vetër. Asë njëherë, sepse qka të vendose, do është ta mundët më konë e dobishme përkosisht për vetë vetën, është të damshme për tjetëre. Andaj thash, Allahu kërë vendosë, vendosë pa emocion. Të pësë është Allahu gjitë levala el latifu el khabir, a i cili i ditë të gjitha, dhe është i butë. është i but, është i but Allahu, Me çavi qersono çish qersona ata jo wandhuru kayfa kana aqibatu al-mufsidina shikona perfundimin e zullumçarve shikona perfundimin e zullumçarve para Juve wala tara iz waqfu al-nar i përkujtoi me fjalën e Allahu xhellahu an surën al-a'raf ka thana Allahu te baraka wa tala sikur ti shifsh njerzit kut paraqiten para zjarrit sikur ti shifsh ki moment ka marrë për të gjithë njerëzit të zhveshur patesha pakur fërmbrojci, të pabam sunet, të daljë për Allah u gjëllu ala, edhe Allah u të barek e vëtari ju thot, vala u të ra, sikur të shqipqe, pëse sikur të shqipqe, se skejna shumët me rushme. Idhë uke i, i fuarën nërë, i nalë Allah u para zjarëmit. Djetartë kanë thonë, pëse i nalë njërë para zjarëmit dhe nuk i fu direkt, me ja ushtu tu të nalëma shumë. Vesh këta shove zjarëmin, edhe e ti si ka me Du të të vdes Gati se vdes për para se me hien Kalu ja lejtena Nura të du O la nuk edhi bebi ajati rabbina E vetë mja fjallë që ka e thojnë është Ja lejtena O mjerët na Andaj nuk duhet mu bopri atur e njërë O mjerët na bërtasin atje Po me bërtit piktu o mjerët na Du të me bërtit njëri u piktu o mjerët na Se lejti kanë dhonë Me pas mundësi Nat e dit 24 orë Mi ju bërtit njërzve, oju njërës kini frik për e zjarit, e kisha bërë. Tanë kohën me mujtë, mi ju thonë njërzve, rruju një për gjenemit, ju kisha thonë. Dersana mas pak të i thonë njërzve, rruju një për gjenemit. Andaj, Allah u gjelëla thotë, thonë, i ala i të nanu rad, u ala nuk edhi bebi ajati rabbina, dhe mështi përgërishthona ajetet e zotit tonë, u aneku në minil, minin dhe këthejmi të bahemi besimtarë. Ne i kemi I kemi edhe disa qaste Të jetës tonë Kemi mundësin me fitu shumë Dhe kemi mundësin me hupë shumë Njëri ju kur vdes nuk thejet të mas kurma I dha gjë e ahad e humul mot Kale rabë bërgje unë Kër t'i venë një një një vdekja Thot o zot këthem Ska ma këtë se me thonë o zot këthem Lëalli a amelu salihan Ndo shta unë e ka me punu vebrat mira Kella Inna ha kelimetun hua qailu ha A këtë nuk ka mundësi sepse kjo është vetëm fjallë që ka aj e thot pse vetëm fjallë që ka është e thot djetarëtojnë, e para mundësi është kjo nuk ka mundësi me ndohë se unë e kam caktue mos me këtit vdekurin të mas e dyta kjo është fjallë vetëm aj që ka e thot dhe me thona është rëna cak rëna cak, pse është rëna cak sepse ka pas mundësi mu përmirësu dhe së shpërmirësu andaj, të janë disa prej Ayeteve çka Allahu xhallahu ala i ka përmend në librin e Tijna ku neve na e pasqyron një pasqyrim të madh se si ka çën daveti në të kaluarën me pejgambert Allahu e Allahut te barekehu te ala dhe si është pengu daveti tyre dhe si është pengu edukimi tyre dhe si janë përdorur të gjitha format e zullumçorëve në pengimin nga rruga Allahu e Allahut te barekehu te ala apo neve Esenca është dikthejemi fjalës Allahu Xhallahu Ala, e timor me mësimet për fjalët e Allahu Tebareke Tuala, sepse mjafton njeriu i cili i kushton koh, i kushton madhrim, i kushton respekt fjalës së Allahut, Allahu, t Allahu t i vjen turp përse mëuzosh atë njeriu. Allahut i vjen turp sa lojaht hajik, qoftë pejgamberi Alayhi Salatu Salam, Allahu i vjen mare para mendime. I vjen mare, kështu e thelson pejgamberi Alayhi Salatu Salam. Nëse nuk daven marrëm os me lexu Kur'an. Allahu i vjen mare kur njeriu i kërkon Allahut ajmës me dhonë. I vjen mare. Pse? Sepse është i turprushëm Allahu te bareke ve taala është i drejtë Allahu xhellahu vardı është i mëshirshëm Allahu te bareke ve taala, andaj Allahu xhellahu me mëshirën e tina nuk ka krijuar. Andaj e ka shkujtë në arsin e tina, rahmeti sabaqat ghadbi, mëshira ime ka për paraprit dhe është për para hidrimit tëm. Allahu gjellewala me shëna ka kriju Me mëshirën e ti apo me hidrimin e ti Me mëshirën e ti Esenca Raportit mes nejme dhe Allahu Cile është dashuria apo urejtja Dashuria Ti kur don e krijon dikan Kur se dos e krijon Allahu me mëshirën e ti nga kriju Nga ka dash dhe nga kriju Andoj ka don rahmeti sebe katë gëdabi Mëshira jeme ka te i kalu hidrimin tem Mirë po shka ban njeri ju Njëri ju vetë e riu, meriton dënimin, a dhe të dë mos, a ja e shkel, ndalu, e shkel, ndalu, e shkel, jë ka quë e pengëmërt, jë ka quë e librim, jë ka dhona jetët, vëfijen fusikum, e felat u psiron, dhe në vetë vetët e juve ka argumente, a nuk i shikoni argumente, dhe prafë se njëri ju, kutile l'insënu ma ekfara, ka thanë Allahu gjelluala, malkuar qofë njëri ju, sa qafyr qashtë ketë se në dukën e Allahu te prophet mohonallahu dhe propet mu kibin dhe Allahu te bareke ve taala dhe prapë rebelohet atij çka ja ka dhënë jetën ja ka dhënë të gjitha të mirat andaj kjo ishte një pasqyrëmi i vogël në nga uzimet e Allahu te bareke ve taala dhe duhet njeriu me mos seriozisht fejnë Allahu gjellu ala dhe mos më u manipulue dhe mos më u mashtruue dhe mos më u shpërdorue për njerëzve të se dhe të kanë qëllime të nuk i dhe atë të qëllime po du të mjukëthije fejnë Allahu gjellu ala burimit të pastër pa filtera s'ka nevoj të kushtë neve me na e shoshit ujin i qiti është prej burimit nuk ka nevoj se përse është kristal Ne na mfton neve me na udhzu dhe me na orientoj drejt Allahut te bareke we teala, dusim Allahu subhanahu we teala, te Allahu jella wala me mushirnti Allahu jella wala ne mushiron, dusim Allahu jella wala, te Allahu ne rrugën e tij te drejtë Allahut na uzon, dusim Allahu jella wala, te Allahu mos na mundsoje me rapre e devijimeve dhe humbjeve dhe lajthitjeve te ndrëshme, dusim Allahu jella wala, te Allahu te bareke we teala, te namakon pe pejgamber me shehidë dhe me njerëz te mirë, dusim Allahu jella wala, te Allahu jella wala ne lesojë natën e varrit انوطن التاكيميت مع الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين